Прийти до «Червоної стріли» за може бути розгромлений у нерівному раптовому бою з карателями, які переважатимуть партизанів Віктора Столбова в 15-20 разів. А прийти розвідникам вкрай треба. І вже не самим рятуватись пораненими під захистом Саркана Булта, а допомогти партизанам своєю зброєю, боєприпасами, своїм досвідом. Таке життя. Ще вчора уникали сутички, отсахувалися від неї, як від вогню, а тепер самі прагнуть стати плічо-пліч з партизанами у бою проти полку карателів. Ніхто з 26 навіть не заікнувся про те, що, мовляв, треба перебути подалі від цього бою, аби були врятовані розвідгрупи, радисти, Робота для фронту. Усі без вагань, роздумів, сумнівів стали жити одним, якнайшвидше дійти до партизанів «Червоної стріли», щоб допомогти їм вистояти під час грізної каральної експедиції фашистів, щоб врятувати 30 приречених на самознищення поранених. А коли ні, то всім загинути». Освітлена каганцем і свічкою землянка усе ж була похмурою, як і сама ніч, що за віконцем і брусованими стінами. Вогники каганця і стеарінової свічки похитувались від подиху людей, що з'юрмалися у землянці. Стало тісно, не вистачало ніби й повітря, суворі зосереджені гнівні погляди присутніх, ступились з-під судного Айсарга. Той стояв у білизні, не наче привиди страшного сну, обіпершись спиною об стіну землянки. Обличчя Ріменіса, перекривлене від безсилої люті, почорніло від перечуття смерті. Він уже зрозумів, що одверта інформація про наміри карателів покінчити з червоною стрілою, із загоном чорної рудої бороди, навряд чи врятує йому життя. І це збагнув він, коли Янка, Казимір із селища Злекас та інші земляки Ріменіса, загинаючи пальці, перелічували заарештованих Ріменісом, чи за його доносом взятих гестапівцями людей з хутора, містечок і вбитих громадян, особливо вкривав неділю 9 грудня 1944 року у Злекас Звичайно, Ріменіс стріляло не усіх 160 жителів села Малих і старших, дітей, жінок Та усе ж стріляв Про це сповістили Казаміру великому односельчани І серед імен катів названий і прізвище Ріменіс Я не вбивав, не вбивав Увідчій кричав підсудний. Та Казимір називав прізвище імена убитих, і Ріменіс стих. То була правда. Він убивав з наказу обергрупенфюрера Еккільна, який обіцяв, що про розправу з Лекас буде повідомлено, як про жорстокий бій команди СС Яхтфербанд Ост з партизанами на Булта, а не з жителями хуторів Зімули, Джайкарі, Вевері, Граужі, Мурніяки і Вепарі. Римані сам чув, як німецький офіцер доповідав Еккільню з будинку волості. Знищено 162 бандити з загону Червона стила. Сам чув. Хоча й знав, що розстріляно і спалено беззбройних. Стріляв і Ріманіс, суявляючи, що перед ним партизани Ян Казалонс, Освальд, обидва Казиміри, Сашко Гаркай і парашутисти, яких ненавидів кротав. Коли однакове, що в дітей, що в дорослих, що в беззбройних, щоб більше десантників.